Qalqalə Qalqalə sözünün lüqəti mənası əks səba deməkdir. Qalqalə hərifləri 5-dir. Qaf, ta, bə, cim, dəl. Bu həriflər qut-bücət sözündə cəmləşmişdir. Qalqalə iki qismə bölünür. Böyük qalqalə, kiçik qalqalə. Əgər bu 5 hərifdən biri qaf, ta, bə, Cim, dəl. Sükunlu olarak sözün sonunda gələrsə, bu zaman böyük qalqala, yəni böyük əksədə baş verər. Əgər bu beş hərifdən biri sükunlu olaraq sözün ortasında gələrsə, bu zaman kiçik qalqala, yəni kiçik əksədə baş verər. Böyük qalqala misal, əhəd və ya əlfələq sözlərdir. Kiçik qalqala misal, yədxuluna sözünü Gətirmək olar. İndi isə 17-ci dərsin izahına başlayaq. Qalqalə. Dediyimiz kimi qalqalə sözünün mənası əksəba deməkdir. Yəni, ərəb dilində bəzi həriflər var ki, bunlar sükunlu halda əksəba verər. Və bu həriflər 5 hərifdir. Bunlar qaf, ta, bə, cim və dər həriflərdir. Və bu hərifləri yadda saxlamaq üçün qutbucət sözünü Əzbəlləmək lazımdır ki, bu həriflər qarinin kirayət zamanı yadında qalsın. Və qalqala iki qismə bölünür. Yəni bu əksəda iki qismə bölünür ki, bunların birincisi qal yani ise, qal yani böyük qalqala, yəni böyük əksəda, ikinci isə kiçik qalqala, yəni kiçik əksədadır. Böyük qalqala, əgər bu beş həriflərdən biri, yəni qaf, ta, bə, cim, dəl həriflərdən biri, sükunlu olaraq, Yəni, sukunlu olaraq qəst etdiyimiz istər əsli sükun olsun, yəni bu hərflərin üzərində sukun olsun və ya dayandığımız zamanı hərflərin sonunda itən hərəkələr sükuna çevrilməsi halında olsun fərq etməz, bu zaman böyük qarqara baş verər və buna misal olaraq əhəd sözünü gətirə bilərik. İxilas surəsinin sonunda olan Qulhu vəllahu əhədun sözü, əhəd kimi oxunur. Yəni, bu əsli sükun deyil. Amma bu sözün sonunda vəqf etdiyimiz halda, dayandığımız halda əhədun əhəd kimi oxunur, tələffiz olunur. Və bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, ərəb dilində altı hərəkə bunlar fəthə yəni ə, kəsrə i, damma u, tənvin fəthə ən, tənvin kəsrə in və tənvin damma undur ki, Bunların 5-də dayandığımız halda bütün sözlərin sonu sükunla əvəz olunur. Misal olaraq, İxlas surəsinin 1-ci ayəsi Qul huvallahu əhədun Sözün sonu əhədundur, amma biz burada vəqf etdiyimiz zamanı əhədun əhədi kimi tələffiz olunacaqdır. Yəni, sükun olması fərq etməz. İstər sözün əslində olan sükundur və istər dayandığımız zamanı yaranan sükun olsun. Fərq etməz. Əgər bu 5 hərifdən biri sözün sonunda sükunlu olaraq gələrsə, bu zaman böyük əksəba baş verəcəkdir. Və buna misal olaraq əhəd sözünü gətirmək olar və təcvid əhkəminə görə əhəd sözü sözün sonunda dəl hərfi vardır və əgər bu 5 hərfə biz pişir versək, biz dəl hərfini bu hərflərinin içindən tapa bilərik. Və deməli, dəl hərfi qalqala, yəni əksada həriflərindədir ki, bu zaman əksada, bu həriflər əksada olunur. Və dedir ki, böyük əksada o zaman baş verər ki, bu beş hərifdən biri sükunlu olaraq sözün sonunda gələrsə. Misal olaraq, əhədun və ya əlfələqu sözünü götürmüyorlar. İndisə gəlin, bu sözləri təcvid əhkəmına görə oxuyaq və burada böyük əksada edək. Qul huvallahu ahədi. Bir de oxuyuram. Qul huvallahu ahədi. Fikir verin. Ahədi sözünün sonunda Böyük bir əksəba baş vermişdir. Və ya El-Fələqqo El-Fələqqo Hemkinin El-Fələqq sözündə olan Qaf hərfi də Bu beş hərifdən biridir. Və bu da sükunlu halda gelmişdir. Və bu zaman bu Böyük əksada bağış vermişdir. Və ikinci növ, Kişik qalqala, Yəni, kişik əksadadır. Böyük əksadadan fəqli olaraq, Burada qalqala daha az olacaqdır. Çünki, Bu beş hərifdən biri, Sükunlu olaraq, Sözün sonunda yox, Sözün ortasında gəlmişdir. Buna misal olaraq, Yədxulunə sözünü demək olar. Və, Təcvid əhkəminə görə, Yədə sözü bu cür oxunmalıdır. Yədə xulun Yədə Və artıq siz burada fərqi hiss edə bilərsiniz. Mən indi əhədi sözünü və yədə xulun sözünü yan bayan deyəcəm və siz burada böyük əksəba ilə kiçik əksəvanı fərqləndirə bilərsiniz. Böyük əksəba, misal əhədi əhədi Və, kişik əksədər, misal, yədəxulun, yədəxulun.